Matt? Jó reggel. Jó kívánok! Itt vagyok, hogy sikerült a kikapcsolódás. Hát hogy kikapcsolódás nem tudom, fantasztikus volt. Egészen fantasztikus. Ez a lényeg. És arra gondoltam, hogy emlékeztetem arra, de majd egy szűkített értelmezésben, hogy ne mondjak többet a kelleténél, amikor ön utazott ua és még sokakkal másokkal messze a világban, E, még kaptam is onnan va, e, ajándékot, amit a nagyon messziről hoztak. E, itt most biztos el nem magyarázni, hogy az ajándékértéke az nem, hatá, nem hallotta meg a nem tudom micsodát, de ezek teljesen fölösleges mondatok. De arra emlékszem, hogy ön is, meg Ua, ugye őt ismertem, a többieket nem, ki voltak cserélve. Hát erről szólnak ezek a? elvonulások, nem? Vagy hát legalábbis azt gondolom, hogy ez az értelme. Feltöltődve, kikapcsolódva más nem is más emberként, mert az, az, az ugye ezt, ezt sokszor értelemben használni, nyilván nem tudunk mások lenni, de, de a, a, a, a lelkiállapot, a fáradtság, a tetrekészség, a, a, az energia, vitalitás tekintetében nyilván hatása van az emberre minden egyéb. A jó dolgok jól, a rossz dolgok, meg hát negatív hatása. Igen, még egy dolog, ami ide tartozik, az pedig az, hogy... Fantasztikus Saudi Arabia, tehát arra a szavak nincsenek, hát illetve az, amit láttam belőle, hát ez egy óriási ország. De legalább ekkora élmény volt számomra, ha nem nagyobb, de én nem emlékszem, hogy mikor utoztam utoljára négyesben, tehát a barátnőmmel és még két másik emberrel. és A barátnőmmel nagyon komoly aggodalom volt a tekintetben, hogy én mennyire leszek elviselhető, vagy mennyire lesz a dolog, gördülékeny, vagy nem tudom erre mi a jó kifejezés. A Filipov Gáborral és a feleségével, Benyó Ritával voltunk négyesben. Az én ötletem volt Szaudarábia, az én ötletem volt az, hogy menjünk négyesben. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy valami olyan ferdgeteges élmény volt, hogy amikor a végén elváltunk egymástól a Szent István a postánál, ahol fölvettem őket, mert én foglaltam a repülőtéren parkolóhelyet, és én vittem ki őket, vagy mi vittük ki őket, és én vittem vissza őket. Ott, amikor elváltunk, szerencse, hogy tök sötét volt, mert belül könnyes volt a szemem, egészen elképesztő élmény volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, belegondolva abba, hogy, ezt csak hogy zárójelesen mondom, de nem tudom nem elmesélni, hogy hát gondoljon bele, hogy a Filipov talán valamikor most lesz, talán 40 éves? Talán, nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem. Én meg vagyok 66. Tehát az, hogy egy 66 éves poli társa tudja lenni egy nála negyed évszázaddal fiatalabb párnak, ugye, az önmagában, tehát lehet, hogy ezek hülyeségek, de, de mégis szinte sülve főve, Egyfolytában beszélgetve a dolgokat, permanensen, közösen megélve, olyan élmény, ha szerelmi vallomásnak tűnik, akkor um, hát akkor az. És ha keresem a Filippo életkorát. De ez egy régi köze egyébként, és most én sem akarom nagyon pufogtatni, hogy egyébként az ember annyi idős is. Harminc éves, jól mondom, jövő lesz negyen. Amennyi, amennyinek, amennyinek érzi magát, vagy ahogy... ahogy Ebben igaza van, a, de, a, az, hogy, a, de az, hogy a többiek számára én partner legyek, fizikailag, szellemileg, társaságilag, azért az nincs megírva a nagykönyvben. Semmi nincs. Életes nagyon sok minden meg van írva, nyilván ezek a dolgok meg a, a dolgok. Nem véletlen jött az ötlet, gondolom, hogy együtt menjenek. Tehát ennek biztos, hogy volt előzmény. Jó, de hát udvariasan el is háríthatták volna. Tehát persze, az, mind... persze, jó, de hát ugye ez, az még egyszer mondom, az, hogy egyáltalán én nem gondolom, legalábbis így most már so, sok éve beszélgetve eh, nál, hogy, hogy azért olyan embert nem kérdez meg, aki egyértelműen azt fogja mondani, hogy nem, mert semmilyen soha semmilyen közös kapcsolat, semmilyen közös pont, semmilyen közös téma, semmilyen... Jó, de hát összezárva egy... egy messzi világban azért más, de a dolognak az a lényeg, hogy egészen hihetetlen volt. Szóval... Um... És minél többen mennek egyébként, annál egyébként nehezebb is ember próbáló feladat is. Nyilván eleve más bioritmussal vannak az emberek. Én, én azért nem voltam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta ezen a 31-es fős buszos társas utazáson. Tehát Mert? nekem a Hát mert, mert 40, 40 ember, 20 család, vagy 15 család, vagy bármilyen felállásban, nagymama az unokával, a fiatal, szerelmes pár, és a satába összezárva, egy buszva, ugyanakkor megállva, ugyanott megállva, ugyanannyi idő alatt megnézve, ugyanazt azért az egy erőt <gül> próbáló feladat, azt gondolom. Én nem erre vagyok tervezve valószínűleg. közösségi ember, mert... De egyrészt egyébként mindenféleképpen, tehát én nem is nagyon tudom elképzelni egyet magam magányában, ücsörögve valahol a, a vidék messziségében, egy tóparton, egyedül horgászva hetekig. Tehát én abban valószínűleg szincén vele de de a másik végletet sem, sem szeretem. Nyilván szeretek közösségben lenni, nagy közösségben is lenni, ha nem lennék ilyen, akkor ne valószínűleg rossz irányba orientálódtam volna az életem során és a vállalat feladatok tekintetében, de egészen más az ember, amikor valami eh, valami idegent, valami idegen kultúrát, idegen szépséget, idegen természetet próbál eh, felfedezni, meg, megismerni. Hát hozzatéve, hogy ugye a szervezést azt nagyjából átengedtem a többieknek, a barátnőmnek és nekem nagy lányunk van, a filipovéknak egy kis lányuk. A szószoros értelmében csak az ember megáll, mert mindent mégse oszt meg másokkal, ha ő gondolják, akkor majd megteszik. Számukra például az, hogy ennyi ideig távol legyenek a gyereküktől, az, az, az szintén egy olyan dolog volt, nagyon sokszor eset ismerjük a, a lányukat, de ez csak annyiban jut az eszembe, hogy az ön gyerekei valamivel nagyobbak, mint a a Filippo az, hogy négyesben vagy hajasban utaznak, az mindek a függvénye? Hát ehhez kell társak, ugye, hát amikor én az említettem... Kire, kire lehet hagyni Wintermann teléknél a gyerekeket? Mi vagy együtt mentünk családosan gyerekekkel, vagy pedig én egyedül, már mint úgy, hogy más társaságban barátokkal. De úgy, hogy egyébként házastársakkal mentünk sokan, úgy még sosem voltam. De kikre lehet hagyni a gyerekeket? Hát lehet, lehet hagyni. Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy a gyerekek egyik oldalról nagymamája, másik oldalról nagymamája és nagypapája is és, és közöttünk vannak még ilyenek, úgyhogy meg, meg lehetne technikailag oldani, de ez így még nem merült fel. Mennyi idő után van kínzó hiányérzet? Hát ez egy érdekes dolog, mert a, már mert a napi rutin az már az első nap után érződik, hogy hiányzik. Tehát ugye e, még most is, ugye a nagyfiamnak e, érdekes módon, és akkor átcsaphatunk a nagy magyar valóságban a 7-5 napjából négyszer van nulladik órája, ami szerintem természetellenes, e, és akkor én szoktam kivinni a vasútállomásra, hogy be, be tudjon érni még normális. A, a, a alvás és kelési idő. A nulladik óra az 7 óra? A nulladik óra az 7 óra 15 perckor kezdődik. És milyen órák vannak nulladik órában? Mindenféle, van, amikor testenölés, van, amikor rajz, van, amikor mit. Hogy, hogy bármi. Is. És van neki oka? Hát biztos a pénzhiány, én csak most nagyon színikusan és ironikusan mondom, hogy nem tudnak úgy összerakni egy órarendet, hogy egyébként a nulladik óra, ami azt is jelzi, hogy elméletileg a kivétel, abból öt napból négyszer ilyen legyen. Nem tudom mi azok. Hát így rakták össze az órarendet. Azok, akik az iskolában az órarend készítése felelős. Hánykor kellnek a gyerekek egyébként? Hát olyan 6 óra. Hát amikor nulladik óra van, akkor a fiam olyan hat, hat, tizenöt, hat, húsz körül. Szülők Hát én mindig hatkor kellek, hogy független adól, hogy hat a gyereknek nulladik óraja vagy és nyilván ezzel együtt a feleségem is, mert ugye készíteni kell az uzsonnát, meg nem tudom, mit csoda, De szerintem ez nem normális, tehát mármint az, hogy én hatok kókák, az tök normális, de az, hogy a gyereknek 5 hét vagy a 7 öt napjából négyszer nulladik órája van, az szerintem nem normális. De például, hogy Vinter Zsolt ilyenkor megteszi, vagy, de nem, tehát ez nem a nevének, hanem egyáltalán a szülői mi voltának szól, hogy megkérdezi az iskolától, hogy ennek mi az oka? Nem, nem kérdezem nem. De azért nem, hogy nem, mert ön a Winter volt, vagy azért, mert ez az iskola autonómiája, vagy CD. Ez, ez, ez, ez egy összetett dolog, mert nyilván lehet, hogy más szülő meg azt gondolja, hogy milyen jó, és miért nincsen még mínusz egyedik óra, és akkor délután szabad a gyereknek. Tehát én azt gondolom, hogy <coughs> ugyanúgy, ahogy ahogy az ember megpróbál alkalmazkozni, és persze nyilván, hogyha valami nagyon durva dolgot látna a vernék a gyerekeket az iskolában. <gül> ez a ugyanaz. Ezt mondom, akkor szóvá tenni a dolgot, de <gül> nyilvánvalóan az iskola is meg tudná magyarázni, hogy miért alakult ez így, miért van ez így, lehet, hogy másnak ez így jó, másnak rosszabb, stb. Nem gondolom azt, hogy nekem, és nem csak nekem, mint apukaként, és nem csak nekem, mint mint volt Zsolt közszerepőnek, ebbe bele kellene folynom. Ön befolyásolja, hogy jön, mint Termantász, és adott esetben azonosítják valamivel, amivel egyébként a nap 24 órában nem kéne azonosítani? Hát persze, hát mi is beszélgettünk már olyan viccről, amit a, az ember a kocsmában, a piacon, a téren, a bárki megenged magának, ha meg az ember mondjuk polgármester vagy fővárosi képviselő, stb., akkor megkérdezik tőle, hogy akkor ez most miért rakta ki ezt a viccet? Hát, <gül> nyilván, nyilvánvaló. Hát, hogyha ha, ha a Gyurcsány Ferenc beledől a kirakatba, akkor Napokig beszélnek róla, hogy csak megbotlott, vagy pedig ittas állapotban volt. Ha Orbán Viktor ö, olyan szót használ, amit még előtte három évig, vagy három évtizedig senki, akkor arról hosszasan beszélgetnek, hogy akkor ezt neki szabad-e, így kellem. Látja azt, hogy egyébként ez ügyben, vagy emiatt megváltozott az élete? Ne, azért annyira nem vagyok én nagy sztár. Vagy nem úgy értem, Winter mondta a... MP Fidesz frakcióvezetőivel fővárosi közgyűlés beszélgetek, vagy ő beszélget vele, engem Fiala Jánosnak hívnak. Ez nem nagy emberség kérdése. A kérdés az, hogy ha kivonnák önből a titulusát, akkor látja-e saját magát a tekintetben, hogy másféle, mennyire élne másféleképpen? Én akkor sem gondolom, hogyha, tehát hogyha én mondjuk mit tudom, mezőgazdasági gépészként dolgozni, ha nem tudom milyen agrárcégnél és, és a gyerek tapasztalom, hogy ez van a nulladik órákkal kapcsolatban, akkor sem gondolom, hogy, hogy szólnék, vagy szólnom kellene, vagy több jogom, vagy több lehetőségem, vagy, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi mi, mi lenne. Ö, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, gondolom. Petíciókat egyéb ö felhívásokat annak függvényében, hogy megkeresik önt másféleképpen ír alá, vagy nem ír alá ugyanezen okból? Én minden olyan pozíciót aláírok, függetlenül attól, hogy, hogy, hogy milyen témában kikezdőményezik, amivel én egyébként emberileg neveltetésemből közösségemhez való tartozásból adódik. Tehát nekem is ha, ma egészen markáns véleményem van a mostani pedagógus, hát minek nevezzem, elégedetlenségről ezt a szót, hogy elégedetlenkednek, ezt hallottam, és ezt egy tanártól hallottam. Tehát nem én akarom degradálni, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy minősíteni egyáltalán ezt a helyzetet, de például az, hogy a ma a ismét nem megy iskolába, mert bejelentették a tanárok, hogy hogy akkor itt most összevont csoportok lesznek, és akkor az első három órában nem vigyáz rájuk. De bocsánat, tehát, hogy nem tanítja őket, ilyen összevont csoportban vigyáznak rájuk, hogy ne essen bajuk, és ez most már a sokadik alkalom, vagy az, hogy egy iskolában, másik gyerekek iskolájában konkrétan elhangzik, hogy az egyik osztály a másikhoz képest le van maradva, mert az ottani nem mondom meg, milyen tárgyból a tanár az, az elégedetlenkedik, és az osztály le van maradva a, a, a tárgyból, és nem tudom, hogy ez, ennek egyébként bármilyen eredménye, hatása van-e. E, nem akarom kinyitni ezt a vitát, hogy jogos vagy nem jogos, mert nyilvánvalóan azzal heteket, hónapokat tudnánk mi is eltölteni, nem beszélve azok, akik egyébként ebben érintettek. Jogos, nem jogos, így kell-e, nem így kell -e. Lehet-e a saját jogai mérvényesítése közben mások jogait csorbítani. E, ez egy nagyon-nagyon messzire menő vita, de ebbe sem e, folyok bele, e, tudomásul veszem. Mi most beszélgetünk róla, és nyilván már néhányan hallgatják, ezért most már ennek megint egy fölkapottabb, nagyobb ö, jelentősége van, mint hogyha ketteni kávén mellett beszélgetnénk, de, de teljesen mindegy. Ö, nem, nem, nem, nem, nem azért ö, ö, pontosabban azért is mondtam el a véleményet, mert nem befolyásol ebben a tekintetben, hogy én akkor most ki vagyok, mi vagyok. Nyilván jobban odafigyelnek rá, meg, meg, meg, meg, meg hozzá kell tennem azt a félmondatot, hogy a, az elégedetlenkedés szót azt nem én mondom, és nem minősítek tekintenem. Ezt hallottam néhány nappal ezelőtt egy tanártól, de, de ennyi, talán ennyi. Um, ugye van a közösségtől indultunk, hogy ki mennyire közösségi ember. Um, hogy én közösségi ember vagyok-e, vagy sem, nem tudom. Így, nem emlékszem, mikor utaztam utoljára, és hogy mikor volt ilyen élményben része, azt tudom, soha. Um, ön a szónak a hagyományos értelmében annél, hogy vissza kéne kérdezni, ön egy közösségi ember volt mindig, és ezt ugye azért is mondom, mert egy frakcióvezető, egy polgármester az nehezen elképzelhető, hogyha egyébként nem közösségi ember. Biztos lehet akkor is lennie, csak az némi nehézséget okoz. Én is így érzem magam, így tekintek magamra, és ezt is igazolják vissza a környezetemben lévők. Tehát már általános iskolában, amikor az én... Életkoromból kifolyólag még volt kisdobos meg úttörő e, történet, akkor is a, az őrsünkben, e, emlékszem, édesanyám varta a delfin örsnek a zászlóját, e, de középiskolában is, bármikor, amikor valamilyen közösségi dolog volt, osztálykirándulás vagy ilyesmi, akkor, akkor a szervezők között voltam. Nyilván ez már megmutatkozott az egyetemen is, hogy a Hallgatói Önkormányzatban részt vettem, aztán a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájában, 90-ben, ahogy leérettségüztem, barátom el együtt, elmentünk a Lendvai utcában, és be is beléptünk ugye a Fideszbe. Ez, ez, ez mind mind azt igazolja visz, hogy az ember tenni akar, csapatban akar tenni, közösségben akar gondolkodni, alkotni, úgyhogy igen, határozottan igen tudok mondani erre. Mérsékelten követtem az elmúlt tíz nap itthoni eseményeit, nekem, kell mondanom ősz, jól, tettem. Én. jól tettem, nem tettem jól, a dolog lényeg az, hogy ez abban a témakörben, amiben mi beszélgetni szoktunk, abban mi az, ami a leginkább említésre méltó? Hát ugye kaptam feladatot öntől, hogy készüljek és adjak témát. Pontosan ebből kifolyólag, hogy ő érthető módon és teljesen helyesen, helyesen, az én, legalábbis az én megítélésem szerint helyesen kevésbé követte az eseményeket. Talán egy olyan eset, volt, volt, mert most beszélgethetnénk, hogy újra uh, a hajléktalan helyzet hogyan és miként alakul, a, akár a Gellért hegyről most volt egy nagy részletesebb tudósítás, hogy hogyan és miként lepték el a fedél nélküliek, és hogyan nem tesz semmit a főváros, de ami, ami inkább... ne, ne, ne, ne, figyelj, ez a szokásos dolog, ez a, mondom, de ennek nincs jelentősége, miről beszél most? Én nem azt mondtam, hogy nincsen, nagyon is jelentős. Oké, okay, csak, az, az csak e, e, ugye ilyen betelefonálós műsorokban szokott az lenne, amikor a betelefonáló mondja, hogy ő erről nem akar beszélni, e, majd hosszan beszél róla, de azt mondja utolak, hogy ez teljesen lényeglen, egyébként a telefonált, hogy mi a helyzet ja. a Gellért-hegyen? Se Semmiképpen nem nyilatkoznék én egy menüt akartam ajánlani, mert nem, de, de és a, má a másik az talán abban a tekintetben összetettebb és, és, és mert ugye a, a hajlékony kérdés az az, hogy hogy most uh, volt egy uh, Intézkedés sorozata a Tarlós Fideszkárdben főféle városvezetésnek a kormányjal együtt, nagyon komolyan bővítették az ellátórendszert, voltak ennek rendészeti oldalai, de viszonylag normalizálni lehetett az állapotokat a fővárosban. Nem kellett senkinek sem arra kényszerülnie, hogy ha nincsen saját tulajdonú lakása nem tud a megfizetni, vagy bármilyen módon nincs feje fölött, akkor, akkor odukban, barlangokban, felüljáró alatt, kapu bejárókban kelljen élnie. És sajnos azt látjuk, én szerintem nem én vagyok egyedül, ez mindenki, aki Budapest utcán közlekedik, látja, hogy a hajléktalan helyzet durván elbúrjánzott Budapesten, és hiába a nagy szavak a főpolgármester részéről, hogy ez a gondoskodó Budapest, meg mi vagyunk állandóan megbélyegezve, hogy mi csak bűnként tekintünk a ami egy ótvaros nagy hazugság. Ebben a helyzetben most a múlt héten nagy cikkek és, és, és videoriportok voltak, hogy hogyan és hányan lepték el szállták meg a Gellért hegyet, amely ugye most a tavasz közelettével, vagy már be is köszöntével ismét ugye nem csak a budapestiek számára, hanem az ide érkező nagyon sok pénzt hagyó turistak számára is egy egy, egy látványos vagy látványosnak hit uh, turisztikai vonzerővel rendelkező hely, amely most ilyen áldatlan állapotokban vannak. De amit én föl akartam ajánlani másik témaként, az a nyugati téri felüljáró, amivel kapcsolatban ugye Igen. Soproni Tamás és Karácsony Gergely egy nagy videó bejelentést tett, uh, nagyjából az én megítélésem szerint a semmiről. Ugye az azért érdekes, mert az egy olyan Ikonikus helye Budapestnek, eh, ahol egyébként a gyalogosok, a, a, a kerékpárral közlekedők, a közösségi közlekedéssel közlekedők, az autósok, stb. különböző érdekei ütköznek, és ráadásul egy olyan dologról volt szó, amiben nagyjából úgy tűnik, hogy szakmányleg egyetértés van, főpolgámas, mégis tudott belőle politikát csinálni. Ez volt a másik kínálat, és azt gondolom, hogy a hajléktalan témával csak ezeket a jól ismert, eh, Százszor, ezerszer megrágott megközelítéseket tudtuk volna, vagy tudnánk megtenni. Ez viszont egy olyan téma lehet, ami, ami hosszabb érde. Figyelek! Nem, a, a témafelvetés arról szólt, hogy elbontják e a, a nyugatértéri felüljárót, illetve, hogy alatta egy olyan térrendezés legyen, ami egy kicsit humánusabb, emberközelibb, e, valóban inkább egy, egy ilyen nagyvárosi... E, csomópont, közlekedési és, és, és élettér legyen, mint a jelenlegi mindenki által ismert állapot. És ezzel kapcsolatban ugye az volt az alaptéma, hogy, hogy nem karácsony Gergely főpolgármester és nem a baloldali városvezetés készített rá koncepciót, hanem még a kormány által létrehozott, azóta megszüntetett Budapesti Fejlesztési Központ, és ugye erre elnyertek egy milliárd forintos támogatást a, ennek a tervezésére, és most ezt a tervezési pénzt adta vissza a Lázár Féle Minisztérium arra, vagy for, csoportosította át másra, mondván, hogy a, hogy a jelenlegi helyzet, ugye a szankciós, szankció következőbe beállt helyzet, illetve az egész európai gazdasági helyzetben nem biztos, hogy most erre a legfontosabb költeni, hanem már bármi másra, és akkor ezt a forrás kommentálta úgy Karácsony Gergely és Tamás kiállva, hogy oda a nyugati térre, hogy akkor ők nem várnak tovább, és akkor ők majd akkor is megcsinálják ezt, ha csúnya kormány nem. Na most ugye. Mármit, hogy mitől lebontják? Hát, hogy lebontják, hogy egyáltalán megcsinálják a nyugati téri tervezést, amire azért, azért nevetek, mert hogy, hogy, hogy, hogy ugye folyamatosan azt hogy a főpogás, hogy semmire nincs pénz, és ráadásul ugye ezt, a, ezt a tervezése szánt pénz sem a főváros biztosította, hanem a kormány az Európai Uniós forrásokból tudta volna biztosítani. Ráadásul három éve főpolgármester Karácsony Gergely, és senki, de senki nem akadályozta meg abban, hogy a munkáját végezett. Tehát akkor itt is le szeretném szögezni, mint hogy a Lánchid esetében is, a nyugati tér, benne a nyugati téri felüljáró, ez a fővárosi önkormányzat tulajdona és hatásköre. Tehát az, hogy a nyugati téri felüljáróval mi lesz, a senki másnak nincsen köze hozzá, csak a budapesti választóknak, az adófizetőknek és a baloldali városvezetésnek írjuk a főpolgármesternek. Tehát neki eddig sem kellett volna várnia senkire. Készíthetett volna rá koncepciótervet. Már rég elmondhatta volna, hogyha akarja. Nem kell neki most látványosan kiállni oda, és... Nagy esküdt most már három év után tényleg elkezd dolgozni. Tehát, hogy az olyan, mint amikor a Pék három éve nem csinál semmit, aztán egyik este azt mondja, hogy na, ónapos már tényleg főkelek. Valójában, amiről beszélünk, az problémaként hol jelentkezik? Tehát hol jelentkezik az, hogy elkezdenek egymásra mutatni a felek, miközben elvileg, vagy ahogy ő elmondja, gyakorlatilag, ami azért nagy különbség, a hatáskörök és az illetékességek egyértelműek. Hát ott kezdődik a dolog. Valójában az, amitől elállt ö, a kormány, ö, és ami így Budapestre maradna önállóan, abban a kormány korában miért vett részt, vagy miért vett volna részt, ez vajon mennyire zavaró tényező, vagy mi az, amit én itt most rosszul látok és rosszul interpretálok? Azért, mert ugye ön, ezek szerint önben is úgy csapódik le az a baloldali kommunikáció, mint nagyon sokakban sajnos, hogy ez a csúf, gonosz kormány kivérezteti Budapestet. De nem, nem, nem, nem, én azt kérdezem, azért, hogy... Hogy... De, de, de érthető lesz, amit mondok. Tehát ez azért merül föl, mert a mondással szemben a főpolgármester és a valoldali pártok mondásával szemben, a jobboldali kormány korábban is, és most is soha nem látott mértékben támogatja Budapestet. De ne, ne, ne, Majd, ne, maradjunk, ne, a maradjunk a konkrét történetnél. Mi az, ami maradjunk a, a nyugati téri feljárónál, mi az, ami a nyugati téri feljárót illetően, nem a fővárost illetően változás állt be. Mi az a változás? Az a változás állt be, hogy a korábbi szándékokkal szemben, hogy a kormány fontos, fontosnak tartotta ennek a térnek a rendezését, és beleszállni ebbe anyagilag is szakmai segítséggel és mindennel, mert elismeri azt, hogy uh -huh. ez egy olyan jelentős helye, ez, ez a szándék nem változott, csak Sajnos a körülöttünk lévő világ és a gazdasági helyzet változott annyira, hogy most... De, de, de semmi baloldali kommunikáció, egy, oké, tök értem, amit mond, ha rosszul fogalmazok, javítson ki, valójában ez a kormány részéről, amit ő egyébként felajánlott, majd később a jelegi nehézségekre való tekintettel átmenetleg vagy tartósan visszavont, az korábban rossz a fogalmazás, de majd kijavítja, az szívesség lett volna? Vagy nem szívesség, hanem egy rosszhoz. Rossz uh, Vagy egy hozzájárulás. A hozzájárulás az talán már egy megfelelő kifejezés. Hát minek nevezzük azt, amikor, és azért érdekes, mert ugye itt mind a főváros saját bevételei esetében, mind pedig a kormány saját bevételei esetében, még akkor is, hogyha adott esetben ezek Európai Uniós források, akkor is a mi közösségünk pénzéről van szó. Tehát a szívenség gesztus szót, az konkrét beruházások és egyéb kapcsán azért nem használnám szívesen, mert ez nem a... Abban a tekintetben nem gesztus a kormánynak, mert a magyar adófizetők pénzét, köztük a Budapesték pénzét is használja erre. De hogyha megnézzük, és szigorúan a jogszabályi kereteket. Ezt tökéletesen értem, or és, és így aztán nincsen, nincsen, nincsen baloldali az vagy jobboldali interpretáció a részemről, mert egyébként ez tőlem jelen pillanatban olyan távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől. De akkor hadd kérdezzem meg abban a hangnemben, amit egyébként mind a ketten beszélünk, hogy ez tulajdonképpen nem oda vagy nem kellene, hogy oda vezessen, hogy a hozzájárulásokat, az egyik fél azért se teszi meg, mert hogyha egyébként valamilyen objektívokból, tehát nem szubjektívokból, nem azért, mert hirtelen elment a kedve, ebben változás áll be, akkor ebből a másiknak ne legyen alkalma politikai haszonszerzésre. De ezt, Vagy ez egy rossz logika, amit én mondok? De azt kezdtem el mondani, tehát, hogy szerintem akkor működik jól a politika, a közélet, Függetlenül attól, hogy ez most önkormányzat kormány van, mind a az együttműködés és függetlenül a színezettől, amikor egy játékvezető jól vezeti a meccset, tehát észre sem vesszük a pályát. Tehát az, hogy egyébként ez a dolog elindult, és talos István a Fideszkárdián által vezetett fővárosi közgyűlés és a kormány a BFK-val a, közfejlesztés, a közfejlesztési tanácsában elindított egy ilyen gondolkodást és egy munkát. Készült rá egyébként forgalmi tanulmányterv, meg forgalmi modellezés, én saját szememmel láttam. Elindult ez a dolog, a közös munka. Aztán eltelik három év, és nem az volt, hogy akkor karácsonyi engedélyt megválasztották meg 19. őszén, és akkor decemberben azt mondta a kormány, na akkor hagyjuk a francba az egész nyugati teret. Nem, hanem ez a dolog ment, folytatódott a maga lassú módján. Majd elérkezett egy olyan időpont, amikor döntést kellett hozni, hogy ezt a forrás most lehet erre használni, vagy sem. Ezt a döntést a kormány meghozta, mert az az ő hatásköre. Erre Karácsony nem azt mondja, hogy akkor gyerekek üljünk le, találjuk ki, én hozzáteszem ezt a forrást, csináljuk együtt, mi az, amiben esetleg. Nem, Áll, és belerúg, ö, ö, be, betöri a kirakatod, ö, bemegy, leveri a polcokat, és még oda is csinál a közepére. És ez, a, és ez az, amire azt mondom, hogy, hogy ez, a, ez a politikai, ö, ö, mindig utálom ezt a szót, hogy a politikai a karácsony, ide a rosdás bökölt. 2023 március közepe van. 2024 őszéig ö, főpolgármester karácsonyengelje. Ebben a ciklusában egy négyzetcentiméternyi aszfaltot nem fognak elbontani, egyetlen egy új ö, sávot vagy vízét nem fognak csinálni a nyugati téren, de kiáll Karácsony gerges, és azt mondja, hogy akkor ők megcsinálják. Ez ugyanaz, mint amikor megígérte 19-ben, hogy majd ö, ökológiai szempontokból a Dunából közvetlenül fogják locsolni a közparkokat, nem egy nagy vállalás, mert lajtos kocsik vannak, szimattyúkat oda lehet tenni, meg lehet ezt az egészet szervezni. A papír elbírta, a választási ígéret elbírta, három év telt el, egyetlen egy e, deci vizet nem locsoltak a Dunából közvetlenül közparkokra, fákra, e, bokorsoroknak az öntözésére. Ez pontosan ugyanolyan politikai akció kiáll, bemond valami nagyot, belerúg a kormányba, mert nem csinálja meg helyettünk a munkát. És a kormány erre reagált? Nem, hát most az a baj, hogy, hogy tényleg ez, már, ez, ez olyan szinten méltatlan. Tehát, hogy nekem van egy dolgom, az én dolgom... Engem bíztak meg a budapestiek azzal, hogy csináljam meg, mert egyébként fűtfát megígértem, és azt mondta, emlékezzünk vissza a azt mondta, hogy végre olyan főpolgármester kell, aki nem vár Orbán Viktora, végre olyan főpolgármester kell, aki nem a kifogásokat keresi, és azt magyarázza meg, hogy mit, miért nem lehet meg. Jó, tehát ez magyarul ez én, most, én most nem találnék olyan jogi dokumentumot, ami egyébként arról szólna, hogy ezügyben egy olyan kötelezettségvállalása volt a kormánynak, ami alól egyébként ilyen módon nem húzódhatott volna ki. A feladat a fővárosi önkormányzat. Én ezt értem, de azt mondom, hogy Én ilyen jogi dokumentum tehát nincs. A közfejlesztések tanácsa döntött arról egyébként, hogy ennek a pro ezt a projektet úgymond nem akadályozza meg, hogy ez a tervezési munka elindulhasson. De ja sajno sajnos e, itt még nem tartunk. És nyilván a közfejlesztések tanácsának, vagy bármilyen más fórumnak kellene majd dönteni arról, hogy ha és amennyiben ezek a kiviteli tervek készen vannak, akkor hogyan és ki fogja ezt finanszírozni. Mert ugye magáról arról, hogy ebből legyen is valami, arról döntés még nem született, jelen pillanatban a tervezézzelég. Nyilván én is, amikor vezető voltam, olyanokra szerettem pénzt költeni, és olyan e, terveket e, hagytam jóvá, hogy, hogy készítsünk el, amiből utána azt meg is akartuk valósítani, tehát azért tervezni, ne a fióknak e, tervezünk, de, de ettől függetlenül azt le kell szögezni, hogy ez a fővárosi önkormányzat dolga. Tehát, hogyha a kormány azt mondja, köszönöm szépen én ehhez, nem adok egyetlen egy fillét sem, akkor is a főváros Ennyi fért a mostani fél óránkba. Köszönöm a rendelkezésre. Állást, jövő héten már remélhetőleg valamivel tájékozottabb leszek. Köszönöm Sovábbis szépen. Köszönöm szépen. Jó visszarázódás. Köszönöm szépen. Zsoltot hallották. Ha érdeklődnek, akkor műsorral kapcsolatos levelezés folytattam. Tessék. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Maga nagyon jól csinálja, mert ahányszor fölívom reggel szemben a batával vagy bárki mással, örökké úgy veszi fel a telefon, mi a meglepődne. Igen, sokat gyakorlom. <Szor> <Szor> <Szor> Akkor jól megy. Tehát akkor meg van dicsérve. Köszönöm szépen. De mások is elégedettek az ő munkájával, mert a Magyar Érdelbre tisztít kereszti a nemzet szolgálatában az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékei gyarapításában kifejtett kipagasló példamutató személynek adható, és önt kitüntették. Nagyon köszönöm szerkesztő úr, hogy erre is és ilyen, hát ez most történt. Igen, ez 14-én, igen, az ünnepelő napján. Igen. Úgyhogy nagy megtiszteltetés volt átvenni ezt az elismerést. Önt, ahogy megismertem, sok mindent lehet állítani. Az, hogy hiú lenne, az lehetséges, hogy az nekem nem sikerült rájönnöm, vagy ezt megtalálni önben. De azt permanensen tapasztalom, hogy az ön személyében egy olyan főigazolatója van a Néprajzi Múzeumnak. Kebecsi lajos beszélgetek, vagy ő beszélgetve velem nézőpont kérdése, hogy Aki szakmailag egy, tehát ahogy annak idején mondták, nem egy szocialista káder. De itt most a szocialistát törülni lehet, egy nem egy káder. Nem, bár most nem is tudom, hogy most használjuk-e még ezt a fogalmat, és hogy igen, akkor milyen tartalommal, de, de én is ö, azzal tetszeregek önmagam előtt, hogy én szakemberként ö, vezetem ezt az intézményt. Egyébként egyetlen momentum, ami tényleg nem a hívusság, csak nagyon, nagyon ö, tanulságos volt és érdekes volt, támos nagyon elismert ö, kolléga és partner, és szakember kapta meg ezt az elismerést, és ő fantasztikus életművek és teljesítményeket ismertek el így. Egyetlen egy dologban biztos, hogy kicsit kilógtam a sorból, amikor a, a műsorvezető olvasta fel a kitüntetetteknek a nevét, és a, a, azt, hogy mit csinálnak, tehát ami a foglalkozásukat, akkor nagyon hálás tekintetet vetett rám, mert nálam csak annyit kell, hogy dr. Kemecsi Lajos nép Főigazgatója, igazgatója, míg máshol ilyen nagyon hosszú én azt láttam a tekintetéből, hogy ez igen, tehát tényleg bőgre egy ember, aki könnyű felkonferálni. Igen, figyeljen, ez egy fontos dolog. Igen, abszolút, én is így éreztem. Hogy, ö... Ha majd a tevetésén egyszer kétszer az év múlva egy párnám viszik majd ön mögött, a koporsója mögött a kitüntetés. De hanem, hogy az szerkesztő, tényleg nem szokásos szólálni, de azért azért adanyos, hogy ezt mondja, mert nagyon sokan gratuláltak, és volt egy kolléga, nem fogom megnőni, ki hívott, és azt mondta, hogy. Ez már nagyon jól fog mutatni a kispárnán a kopos. Ez egy magyarországi 21. század, harmadik évtizedben egy értelmiségi kolléga gratulációja volt a felismeréssel kapcsolatban. De, de, de, de én nem ezzel kezdtem. Ja, nem, nem, de vagy, nem, nem ezt mondom. Én azt, csak azt kérdeztem, az lett volna a folytatásban, hogy ezen a párnán milyen kitüntetések lehetnének még az ön életét, az életében kapott? Én, én már kaptam, Húha, hát éve vagy? Igen. 2017-ben kaptam lovak keresztet, tehát ugye ez az előtti szint egy kisebb elismerés, tehát állami kitüntetésem volt már. Mennyire fontos önnek az, hogy a munkáját ilyen, ilyen elismeréset kell díjazzak? Hát Mert ugye én Szaudarábiában voltam, társaságban, és szóba kerültek a kitüntetések. Ez értelmiségű körben nem meglepő dolog, és a fogom elmondani, hogy mi hangzott el, nem az ön kitüntetésével kapcsolatban volt polémia vagy polemizálás, de az volt a kérdés például hozzám, hogy nekem milyen kitüntetésem van, illetőleg, hogy van-e bennem bármilyen hiányérzet, kitüntetés, elmaradása miatt, és miközben évekkel, vagy évtizedekkel ezelőtt volt bennem kapcsolatban ügyben vágy, már ez teljesen kihúj, de úgy, mintha nem is lett volna. És ennek következtében az, hogy bennem irigység lenne, hát azt nyomukban se lehet felfedezni, vagy ha ezt fel lehet fedezni, ahhoz másnak a szeme kell, és akkor majd megállapítom, hogy igazolva igyekszem rájönni, hogy vajon olyasmit látott, meg bennem, amit nekem nem sikerült. De azt kérdezem öntől, akinek vannak ilyen kitüntetései, hogy önnek a szakmai pályafutásában jelentenek-e bármit is ezek a kitüntetések, mint állami alkalmazottnak külös tekintette arra, ugye, hogy én nagyon hosszú ideje nem vagyok állami alkalmazott, tehát rám az állam nyilvánból a másképp is tekint, mint önre. Ketté bontanám az elismerések csoportját. Az egyik az úgynevezett szakmai díja. Uh -huh. Ezek közül is rendelkezem néhányal, ezek között van olyan, ami, ami a néprajzos tevékenység, van ami a tevékenységet ismeri el. Ö, szerintem ezek fontosak, ezek kellettek a pályának, amiket én megkaptam akkor és ott. Azok, az Mi az a legmagasabb nemzetközi elismerésre? Nincs ilyen szintű nemzetközi elismertségem. Van egyáltalán ilyen jellegű? Hát, nehéz, igen. igen. Azért Magyarországon működő néprájzkutatóként nehéz. Korábban a Herder díj, a rendszerváltás előtt körül ő, ő, ő, nagyon elismert kapott több néprajzkutató is, mint nemzetközi elismerést, de ez most nem. Ez már nem így működik. A, a, viszont akkor <coughs> még befejezem az előző gondolatot, hogy vannak a szakmai díjak, van olyan díj, ami nagyon, ami tavaly értele engem, ami a szülővárosomnak a legmagasabb elismerése Tataváros Zsigmond király díja. Ez, ez, ez tényleg szívet melengedtő, amikor az embert elismerik abban a közösségben, ahonnan származik, és ahová most is hazatér. Van olyan díj, és akkor vannak azok a díjak, mint például ez a, ez a tegnap előtt átvehet, amiben én megmondom, és szint, hogy persze, örül az ember, de Nézd, amit nekem indoklásnak írtak, az így kezdődik, hogy a Néprajzi Múzeum működtetése és a Városligeti Épületbe költözés érdekében végzett példaértekű vezetői területeség, tehát ez az intézmény is elismeri, és ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Ez most lehet, hogy álszerényül hangzik, de nekem ez a dolog, és gondolnám, akkor, hogy... Akkor ez jó vannak a munkahelynek, ahol én éppen vezetőként dolgozom. Tehát ezek, ezek fontos dolgok, persze. Jó, de a legközelebb beszélgetek majd a Városliget ZRT-vel, akkor majd a szíves figyelmüket, hogy a Liget Budapest Mohai Balázs és az MTI Balogh Zoltán fotói között azért valami összhangot kéne teremteni, mert ekkora a két fotó között nem tudna nőni. Most például semmilyen szakállam nincsen már. Tehát ez március 15-ig is szólt ez a szakáll. Igen? Igen, tehát most nincsen szakállom például, most beszélgetünk. Ez, ez, ez, kicsit nagyon személyessé vált ez a műsor, de ez őszintén tehát nincs. Ha nem veszi rossz néven, én nekem ez az erősségem, vagy ha tetszik, csak ez az erősségem. Igen, ez, ez egyik erőssége, szerkesztő, de hogy a, a szakáll kétszer jelenik meg általában az én. Na, meséllyed. az egyik a, a gyerekekhez kapcsolódó korábban a karácsony környéki időszak, tehát az egy ilyen ráhangolás volt. A, uh -huh. A Mikulás érkezésére, a másik... És akkor pirosba is öltözött? Nem. <gül> az túlzásban nem vitte, igen? ilyen funkciókat, voltam egyébként számos gyógypedagógiai iskolában is, óvodában, általánosikában gimnáziumban is voltam a de most ezt már nem csinálom. Máshogy szeretnék örömet és boldogságot csempészni az emberek életébe, de hogy a másik ez a március 15-e, tehát szerintem, ha megnéz... De akkor nem tünteti ki akkor is? Persze. Márciusi ifjakat, ha megnézzük, azok nagyon fiatalok, az átlagéletkorukat életkorukat tekint, uh -huh. és, és ugye számosan közülük akkor divatos ö, arcszörzette szakáll... És ez egy hány napos önön? Hát, már nincsen, de... A... Értem, abban fényképpen. <gül> a fényképpen. Fényképpen egy, egy más, aztán két hónapos, másfél hónapos szakáll. Tehát akkor erre készül. Ha, hogy nem. Nem. De hogy a személyeséget fokozzuk, és ezzel egy az én teljes tájékozatlanságomat is nyilvánvalóvá tegyük, el nekem, biztos tudnom kéne, remélem, nem hozom kínos helyzetbe, Csák Jánost és önt megismerem. Ki a hölgy? Ja, hát vitályos eszter a, a parlamenti államtitkára. Elnézést, ezt, ezt erre, erre nem sikerült rájön, nem csak most már a, a, a parlament teljes... parlamenti képviselő is, a Dunakanya, tehát ez a, annak a körzetnek a az országosi képviselője. Tehát ő a, ő a, kvázi a miniszter helyettes. Némileg hazudtam, mert ugye teljes felkészületlenségről kellett volna tanúbizonyságot. Figyeljen, például itt van ez, tehát ugye még a bánnak is gratulálni kell, meg egy jó pár embernek, aki az én közvetlen környezetemben van. Um, Két ember a közvetlen környezetemből, de inkább három az elmúlt időben lévő lezajlott születésnapomra nem küldött semmit se, és az ugye nem egy kereszt, vagy nem egy ilyen jellegű dolog. Ez is bántott engem, hogy felhordjam-e vagy sem, még nem döntöttem el, meglehetősen kiszerű lesz, ha netán megteszem. De én azt gondolom, hogy egy olyan kapcsolatban, mint a miénk. Eh, ahol én rendszeresen beszélgetek önnel, és ahol önt az el, a, egy ilyen egyébként nem baráti, hanem az ön szakmai tevékenységével kapcsolatos beszélgetés zajlik, szerintem eh, nem szerencsés, ha akár csak egy hittel később vagy egyáltalán megfeleltkezik az ember egy ilyen dologról, és ez nem egy hívsági kérdés, hanem ez egy fontos dolog. Az, hogy ön elhárítsa, vagy azt mondja, hogy szerkesztő úr viszi, az egy másik kérdés, de én azt gondolom, hogy ez az udvariasságnál valamivel több, hogy az ember egy ilyenről megemlékezik. Én azt, azt hiszem, hogy önnek teljesen igaz. van, tudtuk szerintem közösen úgy formálni ezt a beszélgetés részt, hogy ebből is hasznos információk derüljenek ki a rendszeréről, és arról, hogy ez mit jelent mondjuk a társadalomtudományokban ma Magyarországon. Két további dolog van, amivel én készültem, tehát nem állíthatnám, hogy teljesen felkészületlen vagyok, sőt, egy György Benedekkel már hosszan beszélgettem róla, de most a papírjaim közül nem kerestem ki, hogy a Városliget ZRT, közbeszer... tehát a Városliget Zrt létezésével kapcsolatos közbeszerzési értesítők és ilyen számos van. Ezeknek egy bizonyos része nyilvánvalóan Néprajzi Múzeummal is foglalkozik, és a legutóbbiban egy március elei közbeszerzés értesítőben esik szó a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának első ütemű kivitelezéséről, amelyben külön szó esik arról, hogy ez egy két ütemű közbeszerzés, de ez csak az első ütem, és ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a második ütemet. Mm -hmm, így van, ez egy nagyon-nagyon örönteli dolog a számunkra. Minden tudás nélkül Évek óta dolgozunk, dolgoznak azon a munkatársaim tényleg nagyon-nagyon sok energiát és tudás beletéve, hogy elkészüljön a mi új állandó gyűjteményi kiállításunk, egy hatalmas kiállítás, nem csak a Néprajzi Múzeum történetében, hanem a hazai viszonyok között is óriási alapterülettel, tárcámmal is komplexitással elkészültek a tervek, megvannak a látványtervek, és végre megjelent ez a kiírás, ami ugye a, hát szóval ez egy minfaj, ezért ez egy nemzetközi szintű közbeszerzéssel kell, hogy kiválasztásra kerüljön a megfelelő megvalósító, és amikor az is megvan, akkor indul a kivitelezés, és a reményeink szerint jövő tavasszal, Megnyílik. És ugye ez össze, is összefüggésben van, hogy az ön aggodalma az nyilvánvalóan azzal is kapcsolatos lehetett, vagy ha tetszik csak azzal volt kapcsolatos, hogy ez az állandó kiállítás, amiről mindenki tudta, hogy meg lesz, hogy ez valójában 2024 legelején meg lehet-e, vagy pedig azok a pénzelvonások, amelyek most, a legkülönböző is, itt most nem sorolom őket történek. azok vajon érintik ezt a kiállítást, és ha érintették volna, akkor ott nehezen lehetett volna önnek interpellálnia, mondván, hogy annyi mindent csökkentenek, hogyha ezt húzzák meg, akkor nyilvánvaló nem arról van szó, hogy soha nem lesz, hanem hogy most nem lesz. Tehát gondom az izgalom az ott dolgozott önben. Természetesen igen, így van. És azt is meg kell mondjam, hogy ö, hát ö, nehézán tartani. Pont közelében a kollégák aktivitását egy ügyel kapcsolatban, amit minden még egyszer mondom, tehát ez minimum öt éve, nagyon intenzíven zajlomuk. Tehát ezek az emberek, velem együtt, én is benne vagyok ebbe a fejlesztő munkacsoportba. Ö, tehát tényleg egyszer ki kell tűzni, meglátnunk kell, hogy, hogy az a munka, amit végzünk, az nem egy íróasztal pio tűnik el, hanem megvalósul azon a 3000 négyzetméteren. Arról nem is beszélve, hogy a látogatók teljesen jogosan kérdezik, hogy itt van ez a gyönyörű világszínvonal épület. Jó, persze vannak benne tartalmi elemek, de mégis nincs benne még több? Miközben lehetne? Hát persze, és lesz is. Tehát, hogy ez a tér, ez most nem bejárható, és nem megismerhető, egy picike szeletében van az a székhelyetes, amiről legutóbb beszélgettünk az is éppen csak úgy érzéketes egy ilyen kis kapudrokként úgy, hogy behúzza oda a látogatót, de hát ott lesz majd abban a hatalmas térben ez a, a gyűjtemény. Onnantól kezdve ugyanúgy okafogyottá válik mindenki aggodalma, hogy mi, mi van a Néprázi Múzeumban, mint amit a zöld tetővek A szintén korábbi beszélgetésünkben volt, hogy egyszerűen nem hitték el, amíg épült, hogy itt zöld lesz a tető, miközben ha most kinézek itt az ablakon, látom, hogy emberek már mosétágatnak rajta a park terül használatban van a tető. Tehát, hogy megválaszolja a, a minden korábbi és kérdést, hogyha el tudjuk készíteni. A két ütem az mire vonatkozik? Tessék? A két ütem. Ja, igen. A, van egy olyan része ennek a kérdésnek, ahová galéria is épül. És akkor az első ütemben a galéria nélküli, és bocsánat, ez még a Covid-bombadat, az első ütem az a Galéria nélküli résznek a, a megvalósítása. Van, ugyanis a belmagasság lehetővé teszi, hogy az egyébként sem kicsi alapterületet megnöveljük ezzel. Igen, erre külön kitér. Ugye azt írja, hogy a. meg találni. Hogy ez itt valójában. E, akkor itt most kivitelezőt keres? Igen, Igen. Rengeteg tárló kell. Nagyon jó minőségű, hihetetlen precizitású műtárt környezet. Azt mondja, hogy a belső építészeti koncepcióban kiemelt szerep jutott a belmagasság, a lehetősége kihasználására nem kizárólag szemmagasságból komponál, hanem a fenti rálátások irányából is. Így van, ezt ön nagyon helyesen fogalmazta meg, bocsánat, hogy kicsérem. Elnézést az idézet. Igen, de ezt ön már korábban megfogalmazta, hogy milyen izgalmas az, hogy be lehet látni a kiállítóterekbe, ha sétálunk a népve az úzom Ez erre vonatkozik. Tehát, hogy nem egy klasszikus belépek egy terembe, és akkor szemmagasságban szóljon az a tárlat, hanem egy olyan tárlatot kell megszervezni, és kell majd megépíteni, ahová belátni egészen, egészen. Ez valójában egyébként a teljes lépcsőházat is érinti? Ö, hát a lépcsőház, a csendes oldali lépcsőház, tehát nem a hősök terefelől, hanem a másikból, hogy az a lépcső mellett, úgy. az a hosszú-nagy, az igen, az az, az végigaz, igen. És az eleve úgy volt kitalálva, hogy ez később lesz. Hát igen, most talán mondom, hogy a világban ekkora múzeum épületet nem szoktak kiáltásra megnyitni, több oka van, mindig van egy-két, három év csúszáson alatt kiállításokkal való megtöltésével a, a nagy búza Ennek van egyébként műtárvédelmi oka, ugye egy friss épületben rengeteg nedvesség van a friss betonozások miatt. Iszonyatos gépészeti kihívás lenne az egész épületet egyből környezeti szintre páramentesíteni. Szóval ez egy teljesen logikus hogy ilyen szakaszosan szokták ezt csinálni. Mi vállaltunk bizonyos tartalmi elemeket, és nagyon szerettük volna a lehető legkorábban a nagy kiállítást is megcsinálni. De addig is nyitunk kiáltásokat, már most tavasszal a hármat, tehát időszakítánataink lesznek ettől a munkától függetlenül, ezre párhuzamosan. 2024 elejét mondta? Igen, 2024 tavasszal nyitunk. Um, ugye korábbi a, a Bencével való beszélgetésben abban alapvetően szállítással kapcsolatos közbeszerzések uh, voltak a Néprajzi Múzeumot illetően, amiből kiderült, hogy még mindig rengeteg olyan tárgy van, uh, amit szállítani kell. Hát, hála a jó Istennek már nem olyan rengeteg. Hát legalábbis az, amire vonatkozott a közbeszenzés, az. A, kerámia, az még a kerámia az még nem indulhatott el, tehát a kerámia gyűjtemény még külső raktárban van. Az abból leszámítva azt, ami már ami megismerhető ugye itt a kiállításban, a kerámia térben, tehát az, azt jelenti, hogy több mint 30 ezer kerámia várja, hogy bejöjjön a végleges helyére de a teljes archívumi anyag és a teljes könyvtári anyag, amit szintén érintett. Azt szintén benne van, most folyóméterben volt mérve. Van, és azok érkeztek. Tehát az a múlt héten az utolsó szájt is beérkezett, az csodálatos. A nagyon megnyugtató értés volt. Hadd kérdezzek valamit, ami a blikre vagy a borsra lehetne jellemző, de én hagynám ki. Mi az, ami 200 millió forintra van ér biztosítva? Becs értéke? Ö Hát ezek az ügyemények. tehát hogy azért itt van. De ez egy tárgy. Uh. Na most aztán, hát kiderült, hogy a szerencsekedékben ön most itt ezt nem hát fogja most tudni tudom kirakni. Hát csak nem, nem tudom, hogy ez a mostaniba volt ebben, benne, szerintem ez egy korábiba. Nem, nem, nem, nem, amiről most beszélek, az a, az a, az a mostani, mostani közbeszerzés, ami az állandó kiállítással kapcsolatos. Hm. Ja, abban a mi tárgyak? Abban hogy össze, az összesen körülbelül 2200 darab összbiztosítási érték, ezt nem is tudom. Tehát itt van valami 2-es, 330, 0,15, és még van 3, 0, ugye ez most 2 milliárd, vagy én nem tudom, de van benne a leg, be, legértékesebb tárgy becsértéke 200 millió. Jó, az a, az egy, sa, igen. Hát az a tárgy, az a Nemzetközi Ügynökségbe tartozik, az egy ö, bíróolajos által gyűjtött Pápó származó rendkívül értékes tárgyunk, egy... Ö, Hát egy világszám, egy ritkaság, amit nyilván nem akarunk ugye, megfuttatni a Sadebing, de Ha megfutatnák, akkor ez lenne minimum a kikiáltási kiáltási ára. És mint a viccben, ha én ránéznék, akkor lehetséges, hogy látnék egy szürke agyaktálat, amire azt mondaná önnek, hogy fiala ne járassa le magát, mert ez a bírólajos által számunkra rendelkezésre bocsátott egyik legértékesebb tárgy. Nem, nem ez fából, fából van egy a különbség. De együtt... Rendben van. azt lehet mondani, hogy mi kerül ezen a. Akkor pontosan. A akkor már, ha már így. Alakultak, elmesélem önnek azt a viccet, hogy elmegy valaki Angliában egy madárkereskedésbe, és ott érdeklődik a madarak ára felől, és ott van benne egy kis színes, hogy ez mennyi, az 50 font, és az a nagyobb színes, az 200 font, és ott hátul van egy egészen fantasztikusan csillogó, elképesztően szép, az mennyi, az 400 font, és, melyik, és mennyibe kerül az ott leghátul, az a teljesen jellegtelen, szürke, ránézésre és borzasztóan kinéző madár, az 50 ezer font. Az 50 ezer font, igen, ezt is mit tud? Ő a főnök. <gül> Értem. Jó, de nem veszem magamra, tehát én nem szerepelek a között. Nem, Ez nem őre vonatkozott, ez most a fatárra, ami egyébként kerámia. Ez fa fa fatális árbecslés, egyébként óriási probléma, és ez nagyon nagy kihívás, tehát ezeket az árakat az én szakértő és felelős kollégáimnak kell minden esetben meghatározni. Abban a pillanatban, ha elhagyja a raktárainkat egy tárgy, akkor azon biztosítás kell, hogy legyen. És nyilván ezek az értékek változnak. Úgyhogy ez egy állandó kihívás szakmailag. És nagyon izgalmas történetileg, bocsánat, ha... Ezt a Önnel még nem nagyon sikerült unalmas beszélgetést folytatni. Er képzelje, hogy én találtam egy olyan iratot a, a múzeum irattárában egy korábbi kutatásunk kapcsán, amikor 1901-ben próbálták meghatározni, mibe mi, a, mi az értéken a Múzeam gyűjteménynek az is egy biztosítás miatt volt, egy akkori költözés miatt, tehát hogy, hogy egyszerűen nem változnak az idők. Tehát 1901-ben Jankó Jánosnak is meg kellett becsülnie, hogy mibe kerül a népazi múzeum gyűjteménye, miközben ez egy olyan szám, ami, ami egy perc múlva más. Jelent, de hát. Igen, nap. mindig. Van. A Januárra választott hónap műtárgya egy lakomáknál használt nagyméretű fatál Pápua Új-Guineából szinte Bíró Lajos által. Igen, ez egy. Igen, egy Na, az, a, az a baj ezekkel a gyűjtőkkel, hogy ezek többnyire férfiak voltak. A másik probléma, hogy a harc, az agresszió és a háborúk látványos készlete, vagyis a fegyverek érdekelték különösen őket. Mert a hétköznapi élet dokumentálása az csak jóval később, és valóban a tudományos szempontok megjelenésével terjed el, és ezért különösen izgalmas az, amikor a 400 darab láncsa mellett végre bejön, valami olyan tárgy, amivel az egykor és távol élt emberek életmódját is lehet vizsgálni, kutatni. De ha, ha már ilyen jól elbeszélgetünk, árulja már el nekem, hogy én most ugye Szaudarábiában jártam, de mondjuk el, elmennék Pápua új és egy ilyen fatállal akarnám megajándékozni a néprajzi múzeumot, és elkapnának engem a, a pápuai új Repülőtéren, elnézést, nem tudom, hogy ott hol van a repülőtér, akkor engem ott nem kapcsolnának ma le? Tehát annak idején, amikor ezt kihozták, akkor ezeket, tehát ez, ennek a kereskedelme, vagy nem tudom, mi a megfelelő kifejezés, az mennyire szabad? Ö, akkor ez a tárgy, ugye ez, Pepo, ugye, akkor részben német gyarmat volt, és a német gyarmati területen működött, a német gyarmati hatóságok engedélyét kellett megszerezni, állandóan összeveszett velük iszonyatosan, de nem volt műkereskedő. Tehát ő kutató volt, az egy másik kategória. A műkereskedelemmel is gyarapodott nagyon korai... Jó, de kutatóként másfélképpen van lehetősége kihozni egy tárgyat? Igen Igen, igen, ez most is így van. Tehát, hogyha Például vannak államközi szerződések, mit tudom, ha már Szaúd-Arábia nincs túl messze együttom, együttomból a mai napig jöhetnek ki műtágyak, ha az államközi szerződések és a kutatási együttműködéseket lehetővé teszik, akkor a feltáráson elért eredmények dokumentálása mellett a tárgyak egy része is elhozhat. Egy... És vajon a szerződésben van egy olyan kitétel, mely szerint ezt egyébként az adományozó vagy az, az, az eredetország ország visszakérheti bármilyen célból, hogyha Netán neki erre szüksége van? Hát szerintem, ha körültekintően kötnek egy szerződést, akkor igen, akkor van egy ilyen. Így van. Egyébként a másik dolog ugye ez az a repatriáció, tehát hogy visszaadni a forrásközösségeknek tárgyakat, ha azok olyan... Igen, hát elő rendszeresen olvasni. Nagyon messzire vezető ügy, most a héten is ugye a British Museum állandóan beleszalad ebbe. Igen. Én úgy örülök annak, hogy meghiúsult, annak idején, a ma már emlegetett Jankó János egyik terve, vannak ezek a Benini bronzok, ami ugye az Afrika gyűjtemény gyöngyszeme British Museumban, egy büntető hadjáratban, borzasztó kegyetlenséggel párhuzamosan kirabolták Benin fővárosát. Csodálatos bronz tárgyak ezreit hozta a büntető katonai expedíciója a briteknek, amit aztán, ahogy kell, gyorsan piacra is dobtak. Persze a legtöbb a brit is múzeumban maradt, de minden európai és most észak-amerikai nagy. Gyűjteménybe jutott belőle, és annak idején fölmerült, hogy mi is vásároljunk, tehát a Budapesten működő épredni múzeum, még mind az arabot is küldtek, de hát szerencsére, most azt mondom, meghiúsult. Ez ugyanis egy nagyon csúnya, nagyon. És visszaemlékszik, igen? És nagyon csúnya. 19, ez, ez, ez, ez nagyon korán volt, 1890-es évek végén. Tehát, hogy ezt ez, ez, ez én nagyon nem bánom, hogy mi nem vagyunk belevonódva, hiszen nem voltunk gyarmattartók, tehát nekünk azért más a az alapszituációnk a, a tárgyakhoz. A közelmúltban került ide egy ö, braziliai kutatásból, több évtizedes kutatásból egy olyan anyag, amit az a kutató igazolni tud, hogy a forrás közösség engedélyével hozott. Be. Tehát nem fogják visszakérni. És azért is hozzánk került, és nem mondjuk a, a belga, ahol egyébként ő dolgozott a Tropem mert azt mondta a forrásközösség, hogy olyan múzeumban adják, ahol nem gyarmati országban működő múzeum. Tehát így üttünk mi be egyáltalán a képbe ezelőtt, évekkel ezelőtt, és hosszú tárgyalások után jutott hozzánk ez a fantasztikus dél-amerikai indián anyag. Nekünk ez előnyünk. Az mennyire jellemző, hogy ön egyébként személyes utazásai folyamán hoz valamit, vagy ez, ez csak az a, a Muriszka gondolja, hogy ilyen van? Nem, én is, én is Muriszka vagyok ebből a szempontból, mert nem bírom megtenni, hogyha olyan dolog kerül elém, vagy izgalmas történettel, vagy, vagy magával a tárgyat. Tehát hoztam én már Jakut Földről női fejdísz, meg, meg kést, meg, meg ilyen apróságokat de azért tehát nem, tehát nem az a jellemző. Tehát, hogy a terepre megy egy kutató, én terepen nem voltam De Most például egy kolléganőnek most szervezünk egy gánai kutatóexpedíciót, ahol ő a gyöngykultúrát fogja célzottan kutatni, több éves előkészítés után, helyi kapcsolatokra is építve, másfél hónapig bolyong majd gána mélyén, és ott ez egy nagyon kutatos és jól felépített munka lesz. Vagy kelet-afrikából Tavaly is, idén is megy majd a régi Tamás kollégám. Igen, csak és komoly terepmunka, nagyon jó dokumentált tárgyakkal gyarapítva vagy gyűjtemét. Ezekből is mutatunk be egyébként majd a tavaszi ö, egyik időszak mert hogy lesz egy olyan szabad, egy ilyet, hogy az a cím, hogy zárva termő, sajnos én találtam ki a címét, mert hogy be voltunk zárva, és eredetileg nem akartunk gyarapítani semmit, mert van nekünk elég bajunk a költözése, de egyszerűen voltak olyan, Gyarapítási lehetőség nem lehetett kihagyni, kihagyhatatlan. És ezeket végül, ebben van magyar, csodálatos népművészeti gyűjtemény, magángyűjtemények, afrikai anyag, kalotaszegi viselet, szóval nagyon izgalmas dolgok, és ezekből csinálunk egy új szerzeményi kiállítást, ez nyílik meg. Két utolsó villámkérdés. Mindenféle utóhatás nélkül meggyógyult? Néha egy kicsit köhögök közben, az biztos az izgalom. A másik, hogy ma 12-kor találkozunk. 12-kor mi történt? Ez a tíz éves a liget? Ja, igen, igen, ö, igen, igen. Itt lesz nálunk, igen, találkozunk. De ő nem lesz ott. Én nem vagyok szereplője. Értem? Ez, ez, ez a liget. Jó, liget. Rendben van rendben van. Ez, ez a két kérdés volt. Igen. Akkor mindent körbe jártunk, nem írtuk le a betegségét, de csak köhög, nincsen már szakála, minden fontos dolgot meg tudtak a nézők és hallgatók. így van. A az... Köszönöm a rendelkezésre, állását. Nagyon köszönöm szépen, viszont hallásra. önök kemencilajos hallották, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, támogatott tartalmat hallottak. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok, kis Ambros általános főpolgármester helyettes. Nem bírtam ellenállni a kísértésnek, egy témát hoztam. Kíváncsi vagyok a reakciójára. Abból az ablakból, abból a szemszögből, ahonnan ön nézi a farkasréti temető, Féle történet, Lutz a Síria, mindaz, ami azzal kapcsolatos, az most hol tart? Azért ki, neki, ennek, hogy ezzel kezdtem. Nem fogom folytatni semmivel. Mert hogy én is ezt írtam fel. Módon elsőnek módon magamnak. Engem, ugye azért. nagyon keveset olvastam Magyarországról. Amit olvastam, abban pont azt értem tetten amiről én beszélgetni szerettem volna őről, és amiről elképzelésem van, hogy önnek mi a véleménye, de most már vagyok annyira tapasztalt, hogy ezt nem előlegezem meg. Legfeljebb utólag azt fogom mondani, hogy ezt sejtettem, és ennek kapcsán vetettem ezt föl, és akkor hagyom folyni a gondolatokat mindkettünk részéről. Ja, szóval hol tartunk ebben a történetben, hiszen egyébként ez egy olyan ügyamol, amiben ez egyik olyan, ami itt került elő, és csak utána... Pontosabban a Mérce, tehát azért összön, ugye, a, a Mérce összön, történet, én csak belekontárkodtam. Adásban utána a Mérce megkeresett, közvetlenül reagáltam, de ami igazából egy, egy, egy mélységes frustráció van bennem a dologban, és ezt el is mondom, hogy, hogy mi a, hogy mi jogeszközeivel küzdünk egy ilyen uh -huh. ügy ellen, a jogeszközei meg borzasztóan formalizáltak. Sajnos vagy nyilván minden. Csak akkor a mércéből olvasom, amint arról beszámoltunk a nemzetvezető özvegyének sírjára a közelmúltban. Ez egy február 17-e írás, Fazekos Lázár Benyámin. Átalakítás során felkerült a Szálasi Ferenc emlékére felirat a politikus fényképe, valamint egy nyilas keresztre hajazó szimbólum is. Igen, ugye ezt a sírt, a lejárt, megváltotta egy magánszemély, erre, erre lehetőség van uh -huh. a temetői törvény alapján. Majd ő ott átalakítást végzett a síron, erre azért csak így nincsen lehetősége. De nyilván is ugye elmondtam, hogy az, hogy csak önhatomlag valaki a menjen a Budapesti temetkezés hmm? részéről, és elkezdje ezt lefeszegetni, vagy átalakítani, azért ez jogon túlmutató lenne, ilyet nem is lehet csinálni. De, majd... mindjárt akadt olyanak aki ezt megtette önhelyet. A Intézet, aki azt mondta, hogy felszólította a sír megváltás Birtokló szemét, hogy ezt az átalakítást szüntesse meg. Erre március végére adott neki határidőt. Uh -huh. Tehát még egyébként ez. ilyenkor egyébként a levelezést ilyen CC-vel elküldik önnek? Nem, ez nem küldik el CC-vel, de azért nyilván ez van annyira fontos, hogy ebbe a frusztrációmat folyamatosan kifejezem, néha lehet, hogy oktalanul a kollégák fele, és egyébként neked kíváncsi vagyok a fejleményekre. Tehát, hogy ezeket Márcis végére... végére. Márcis végéig mit kellett volna tenni, vagy mit kellene tenni a megváltónak? A megváltónak az, hogy akkor egyébként ezt ott visszaalakítja, mert hogy egyébként a ebben az esetben ugye jogtalan volt az átalakítás. Ez az átalakítás, ez a visszaalakítás, a szó fizikai értelmében hogyan történne meg? Hát ahogy átalakította jelenleg is, de hát egy másik síremléket állít, vagy ezt átalakítottja a saját Anélkül, hogy ön erről, tehát hogy a szakember lenne, ez egy nagy munka? Itt kezdődik az a dolog, amikor én elkezdenék erről beszélni, akkor biztos, hogy olyan dolgokról beszélünk, mint soha. oké, okay, csak ugye mi már erről beszéltünk, hogy ön azért azt észrevételezte, hogy amikor ez ott megtörtént, azért ezt azért a temetkezési intézet vonatkozó embereinek azért illet volna észrevennie. Mondván, hogy ennek az átalakítása azért nyilvánvalóan nem két percbe került ott a farkasréti temetőben. Abszolút, tehát mondjuk annak a visszahelytása Így, pontosan. Na nem, mit gondolom, nem vagyok Mórizka teljesen, ezért is kérdeztem. Igen, tehát, hogy ennek azért észre kéne venni. Ha ez nem történik meg március végig, akkor nyilván abban az esetben van lehetősünk arra, hogy felmondjuk ezt a sírmegváltási jogot, és mennyi idő? tudunk lépni. Uh, én azt remélem, hogy akkor konnak ez már gyorsan, hogy a történet. Ugye itt van bennem is frusztráció, hogy mivel február elején jelent meg a cikk, mi február 13-14-én szólítottuk fel már, hogy a főpolgármester, a budapesti közművek vezérigazgatóját, hogy a, a jogilag szükséges intézkedéseket tegye meg. Ma van március 16-a, még mindig ott van a, a, ez a felirat, ott van a keresztnek tűnő, és nyilván ez egy jogi kérdés innentől kezdve, miten kontextusában persze ez egy nyilvás kereszt látszik, de persze jogilag el lehet vitatkozni, hogy jaj, hát ez nem az, csak úgy tűnik, meg hát valószínűleg ki van szentíz a pont annyira, hogy, hogy jogilag nehezen is lehessen bevizsíteni, hogy ez nyilvás kereszt. Szóval, hogy a, a flusztrációm az, hogy halad az idő, még mindig kell várni 14 napot, hogy, hogy ez a határidején lejárjon, az érintetnek is utána budapesti közművek lépni. Bennem ez a frusztráció, hogy telnek a napok, miközben egyébként ugyanott áll ez, a, ez az emlék. Igen, és az, ami egyébként ugye ezt a történetet az aktualitás szintjén megtartotta, szintet lépett, nem lépett szintet, szerintem ezt szintet lépni már nem nagyon tud, az ugye a Demokratikus Lendület nevezetű ifjúsági szervezet, amely a leírás alapján a Demokratikus Koalícióhoz tartozik, amely egyébként március talán tizedike környékén dokumentáltan hozott fényképeket és szövegeket, nem néztük tétlenül, hogy az Orbán kormány hatóságai egy hónapja asszisztálnak a Farkasléti temetőben, Lutz Gizel a sírjából alkított szállás emlékhelyhez. Akkor, amikor én számomra a történet nyilvánvaló volt, hogy önnek fölvetem, akkor még ezekkel a részletekkel nem voltam tisztában, hát ennek ugye utána kellett nézni, és mindjárt gondoltam, hogy ezek a mondatok önnek majd hogyan fognak csengeni. Melyből ugye első ránézésre úgy tűnik, hogy egy szó nem igaz. Független attól, hogy maga az, amivel kapcsolatos, az igaz, de maga a leírás ez ebben a formában, hogy úgy mondjam, nem, hogy egy hónap egy, se, egy perc sem kell ahhoz, hogy eldöntsük, jár -e emlékhely egy nyilas politikusnak, aki több ezer ember haláláért felelős. A dél ez a demokratikus lendület, Szálasi ferenc képével és egy nyilas keresztel is azt tette, amit minden jó érzésű ember tenne fekete festékkel fújtuk le a 20. századi magyar történ legsötétebb bűneinek szimbólumait. Az, hogy egyébként ettől a Demokratikus Koalíció elhatárolódott te mondvár, hogy nem az ő szervezetük ez, vagy az ő szervezetük de ők ezzel mélységesen nem értenek egyet, én ilyennel nem találkoztam, ha aki egyébként tud, akkor legyen szíves azt hozza tudomásomra. Ugyanakkor a DEL egy újabb közleményt, és hát ehhez kell az idő, tehát közzé tegnap előtt napok óta halálos fenyegetéseket kap Ali, mert hogy alít küldték oda, vagy Ali ment oda önként, hogy milyen Ali, azt nem tudjuk. Miután, fe, tehát napok óta halálos fenyegetéseket kap Ali, miután fekete festékkel fújta le a nyilas tömeggyilkos szálasi Ferenc emlékhelyét a Farkasréti temetőben, a tucatnyi neonászi fenyegetés miatt a DK feljelentést tesz a rendőrségen. Minden törvényes eszközel föl lépni a náci szívia később, a náci és nyilas tömeggyilkosok nyilvános és bűneinek elhallgatása és relativizálása ellen. De a történet itt egyébként nem ér véget, mert miután nekem van szerencsém a magyar jelennel is kapcsolatot tartani, ami önnek nem biztos, hogy rendelkezésére áll, a magyar jelen ö, ö, egyik számában néhány nappal ezelőtt felhívta a figyelmet a nacionalista zóna háromport port nulla cikkére, ez egy szervezet, illetőleg ez egy hollap, nacionalista zóna, nagy N, nagy Z, ez két szó 3.0 Hát ez az akció sem élt meg olyan hosszú időt. Itt két fénykép van Szállasi Ferencné Lutz a sírjáról. Időt egy mosolygó smiley, ami önmagában hihetetlen. A kommunista férgek mögött ott állhat a média és a pénz, de a magyarok többsége okádik tőlük, ezért tart maximum percekig minden akciójuk. A vizes csiszoló papír lehozza ezt a festéket, de amit kapni fognak ezért, azt nem írja tehát. A nemzeti, a nacionalista zónában három port nulla, és a mérce után a magyar jelen is megkérdezi, hogy a BTK 371 per 3 BC pont alapján minősített rongálásért vajon előbb-utóbb valakire kifognak-e szabadságvesztést rúni? Gondolom, hogy ez a nacionalista zóna hír, ez önnek is újdonság. Az újdonság nyilván nem találkoztam ezzel a cikkkel magával. A, Érdemes velem beszélgetni. A, ezzel az akcióval ö, ö, találkoztam a hírekben. Ugye a végleges meghózás csak az jelentheti, ami a jogtalajánál. Ehhez bármennyire is szomorú sajnos kell idő. E, abban az esetben, hogyha... És megértem egyébként a civil indulatokat ennél talán szerintem egy... Az én ízlésvilágomnak egy fokkal jobb volt egy másik civil akció, akik a sír mellé olyan jelzőtáblákat helyeztek, a, amelyek azoknak a sírjához mutatnak, és abban az irányban mutatnak, akik egyébként áldozatául estek el. Elnézést, de szabályos? Jelzőtáblát helyezni nyilván csak úgy nem. Tehát, hát erről van szó. Ez, mint hogy lefújni, szabályos a szabályos a sírt, de, de vannak, a, a, amikor a a civil és politikai aktivizmus az ilyen formában ölt testet. Én erre mondtam azt legelején, hogy attól azért óvnák... Jó, csak azt mondta, hogy ez szimpatikusabb, most már azért vagyok olyan viszonyban, hogy óvjam önt, még akkor is, ha nem tart rá igényt. Az a kis Ambrus etosz, ami bennem él, ahhoz nem fér hozzá az irányítótábla sem. É... Ugye egyrészt azt mondom, hogy a kettő közül ha már. De a kettő közül egyik sem. Kettő, de azt hiszem, hogy az, hogy valaki, igen, egyrészt egy temető persze ne alakuljon át Erre van szó. ilyen szempontból ideológiai csatatérré, de azért azt meg megértem, hogy van indulat az emberek jelentős részébe, annak kapcsán is egyébként meg biztos vagyok, hogy a többség az nem a szállási emlékhely melletti van. Gondolja, hanem egyébként pont azt, hogy ez a, olyan nemtelen korszaka volt a magyar történelmnek, amit nem ünnepelni kell. Nekem teljesen igaza van, de én azért közben felvetném annak a lehetőségét is, hogy maga ez az egész helyzet, ez milyen mértékben ad lehetőséget politikai haszonszerzésre, függetlenül attól, hogy valaki tisztában van-e azzal, hogy mivel kapcsolatos, egyszerűen csak látja, hogy foglalkozik vele a média, és akkor hús rá röpül, miközben történelmúrán nem biztos, hogy le tudna ötösre vizsgázni belőle. Ebben igaza van, csak ugye ez a logika, amit ön mond, az, azt is mondhatná, hogy akkor ezt persze, hallgassuk el ezt az egészet, hiszen pont a figyelemfelkeltés és ezeknek az akcióknak. Nem, ja. ön egyáltalán, ön pontosan mindenről beszámolt, és azt mondta, hogy ehhez 28 nap, ehhez 35 nap, ehhez 50 nap kell, erre jön a DEL, amely azt mondja, hogy egy percet sem. Hát egy percet sem, és nem oldottam, elkészítem. Csak az a kérdés, hogy amikor például a del ezt teszi, akkor egy kis Ambrus, akinek vannak kollégái, és aki egy koalícióban létezik, vajon a koalíciós partnereknek szól-e, hogy gyerekek valamit csinálni kéne, mert a fiala meg fogja tőlem ezt kérdezni, és mit mondjak neki? És azon kívül, hogy ők azt mondják, hogy szadla a fialát, mert ez egy teljesen lényegtelen komponens a médiának. Aki nem nagyság alapján, hanem igazság alapján mér, az azt mondja, hogy hát gyerekek, ebben valamit kéne kezdeni, mert hogy amikor ezt a fiala föl fogja vetni, akkor neki igaza van. Őn kiáll, vagy kénytelen kiállni a koalíciós partnerei mellett, miközben ezek a koalíciós partnereknek az ifjúsági tagozata olyasmit tesz, ami az szellemével nehezen összeegyeztethető. Én nem a egyeztető elegyeztethetőző összeegyeztető, nem mondtam, és nem a kiállás miatt, mert pont az, hogy frusztrált vagyok ebben a dologban, hiszen valóban magam is azt gondolom, hogy ez tényleg egy percet sem maradhatna ott ebbe, tökéletesen érték. Igen, de az ő jogtisztelete az közben másról szó? Igen, tehát ez továbbra is így, itt fog maradni, még a következő öt percben is, ezt jogi kell tudjuk megoldani, Nyilván úgy, hogy erre arra is készülni kell, hogy esetleg bíróságon végül. Kis volt olyan fiatalkori változata, aki egyébként oda ment és lefesték szoroszt? Nem volt ilyen fiatalkori változatom. Azt hiszem, hogy ennél azért normakövető voltam mindig. Plusz azért, hogy ilyenkor az ember számoljon azzal, hogy egyébként célt ér -e az akciója, vagy sem. Pontosan. az ebbe az esetben látjuk, hogy nem ért célt, hiszen, hogyha valószínűleg valaki most kimegy a temetőbe, akkor pont azt fogja látni, mint amit mondjuk 8 nappal ezelőtt látta. Erre mondtam azt, hogy e tróvnék mindenkit, hogy azt gondolja, hogy a budapesti közművek, aki a temetőjét felelős, az majd kollégáit oda egy vésővel, és elkezd roncsolni. Igen, de az a kérdés, hogy például az ember a koalíciós partnerének mond, de bármit is. Én nem mondtam még, de az is igaz, hogy a mai napon van a főpolgásteri kabinetal ahol találkozunk a, a egymással. Az eset óta nem volt ilyen alkalom. Itt nyilván jogos kérdés lenne, hogy akkor fogok -e mondani, nem tudom, hiszen azért én is mondta, hogy a budapesti polgármesterek, demokratikus kolléciós polgármesterek ebben az ügyben nem nyilvánultak meg, valószínűleg is a jogeszközével várják a megoldást helyesen, és remélem ugyan olyan türelmetlenül, mint ahogy én is, de ez bizony benne, hogy most meg fog történni. De mégiscsak egy politikai akció terepévé vált, vagy politikai akciók terepévé vált a Farkas Réti temető? Ez nem tudom idatni, ez egy tényállítás és ez így van. Ami, amit nem a nacionalista zóna kezdett? Az kezdte, aki azt a síremléket állította. az állításom. Hiszen egyébként az egész úgy nem lenne, hogyha nem lenne most ott a felirat, nem lenne a... Nyilas keresztve emlékeztető szimbólum, nem lenne oda jövés, hogy Szálasi Ferenc emlékére, és nem lenne ott Szálasi Ferenc kép egy olyan síremléken, ahol nem nyugszik ő. Vajon a bíróságnak ha rongálásról van szó, akkor ugyanolyan mércével kellene mérni, vagy ezt a bíróságtól kell megkérdezni, és nem öntől, ami az első vagy a második átalakítással kapcsolatos. az első átalakítás, amiről ön beszél, a második átalakítás, aki lefújja? Szerintem ugye egyrészt a, a, az első az, az nem rongálás volt, hiszen ő a, Ráadásul. megváltotta ezt a helyet, és jó, ilyenkor ebben az esetben e, síremléket állíthat valaki oda, itt elkövetett feltetőleg olyan hibákat, ami miatt ez... Látja, mennyire fontos a jog? Nem, pontosabb e, fogalmazott ön, én pontatlan fogalmaztam. Erre nem volt joga. Másrészt sem biztos, hogy rongálás, hiszen nem kell kár a síremlékben. E, jól látom, hogy egy festékelet e, lefújva, de ezt azért ezt a bíróságnak kell nyilván megállapítania. Én azt szeretném, hogyha ez megoldódna véglegesen, nem válna neonáciuk gyülekezvé vagy emlékhelyévé ez a síremlék. Én úgy láttam, hogy azok az örökösök, akik a sajtónál jelentkeztek ebben. Igen, ez a szeret, saj, az Így van, népszavánál jelentkeztek, azok sem szeretnék ezt. Kifejezetten távol tartanák ettől az egésztől. Mi alulírottak Szálasi Ferenc és Szálasi Rudolfa halára élt és kivégzett Szálasi Ferenc unokaítségi felháborodással értesültünk, Luz Gizell a sírjának nyilas keresztes emlékhely torzításáról, így a népszava, illetőleg a számunkra jutatott közlemény alapján a népszava. Felszólítjuk az illetékesekre a Nyilas kereszt sürgős levételére, a sírkörről, van nagybátyánk fényképének eltávolítására. A számunkra ismeretlen elkövetőt pedig arra szólítjuk fel, hogy hagyja békében nyugodni a Lutz aki szenvedett még, éle, még az életében eleget. Így van. Tehát ugye ezt ismerjük a sajtóból. Tudomásom szerint minket nem kerestek meg, de nyilván felvesztjük velük a kapcsolatot, amikor lehetőségünk lesz arra, hogy a jog eszközeivel most már mi nyúlhassunk hozzá ez a sír De ebben még kell nekünk idő, hiszen március végéig adtunk határidőt a sír emléket megváltónak, hogy uh, visszaalakítsa ezt a helyet olyan állapotra, amire neki uh, engedélye volt, hiszen erre a mostanára neki nem volt engedélye. És ezt tudom, én is frusztrált vagyok ebbe a dologba, hogy meg kellett volna már töltenie, de abban igaza van azoknak a kollégáimnak, akik uh, illetve pont a BKM vezetésének, akik azt mondják, hogy ezt azért a jog előtt is meg kell nyerni, és annál kínosabb, uh, mint ebben az ügyben majd a bíróság kihozza, hogy még mi voltunk a hibásak, annál rosszabb nem lenne, ezért bár minden nap ebben a dologban fájó, de hogyha a végén egy hónap múlva ott tartunk, hogy az rendeződött, és megnyugszatóan rendeződött, akkor onnantól kezdve azt gondolom már túl leszünk ezen a frusztrációs időszakon, legalábbis magam számára ezt így fordítom le. A Demokratikus Koalíció rendőrségi feljelentést tesz, mert állításuk szerint halálosan megfélyegették a párt ifjúsági szervezetének tagját a szállási emlékei lefolyása miatt. Erről az ellenzéki párt számolt be kedden reggel, ez március 14-e. <köhem> az ked. Delex. Azt írták, hogy kivégzéssel és csonkítással fenyegették meg a Facebookon a demokratikus lendület aktivistáját, mintán fekete festékkel fújta le Szálási Ferenc emlékhelyét a Farkasréti temetőben. A tucatnyi neonáci fenyegetés miatt a DK feljelentést tesz a rendőrségen. Azt ígérik hogy jövőben is minden törvényes eszközzel felfognak lépni a náci és nyilas tömeggyilkosok nyilvános kimosdatása, a bűnök bűnék elhallgatása és relativizálása ellen. És aztán itt van a... Történet beleért, hogy az átalakítás még szállási örököse is kifogásolt, de más nem tudta tenni az ügyben. Február végén a 12. keleti rendőrkapitányság a nyomozást indított a sír átalakítása miatt, de látványos előrelépés azóta sem történt az ügyben. Hozzátéve, hogy hát ugye a február végén történt, akkor március 14-e azért két hét alatt általában ilyen ügyekben látványos előrelépés nem szokott lenni. De, amit itt szeretnék mondani, a demokratikus koalíció, azt írja, minden törvényes eszközzel fel fognak lépni, amely szöges ellentétben van annak a szellemével, amit mi ketten itt ezekben a beszélgetésekben utoljára ma folytattunk, hiszen a mi beszélgetésünkben a minden törvényes eszközzelbe nem fér bele a fe festékkel való lefolyás, amely a demokratikus koalíció számára belefér. Ez egy elvikértés. Elvi kérdés az, hogy én tökéletesen egyetértek azzal, miközben ön egyetért velem, hogy ami történt, skandalum. Én tökéletesen egyetértek önnel, hogy a eszközével kell felvenni a, nem tudom, mit a harcot, vagy az akármit, a kelkáposztát ezzel a dologgal szemben, mert ezt csak a jogeszközével lehet megoldani, miközben az ember morája felháborodik, de az ember morája ezigben, őt nyugalomra int és a jogeszközét választja. A demokratikus koalíció nem elégedett meg ennyivel. Ők a jogeszközét és a moralitást máshova helyezik, mint mi ketten. Ennek a jelentősége egy olyan pacák számára, mint én, tízes kellán tízes. Nem biztos, hogy bevárnék egy csütörtöki fővárosi, nem tudom, milyen bizét találkozót, hanem venném a telefont, és azt mondanám, gyerekek, ne hozzatok engem ilyen kínos helyzetbe a fialával. Különös tekintettel, hogy nem a fiala, kínos helyzetbe, hanem ez a jelenség, amit kétségtelen, nem a demokratikus koalíció okozott, de mely demokratikus koalíció nem az ön szájjaiszer szerint jár el. Én értem, de azért ezeket a mondatokat ezeket értelmeztetni kéne a demokratikus koalícióval, és nem velem. Tehát ugye a, a, az, hogy ők elmondják, azt, hogy a jog eszközeivel, hogy ebben a tekintetben ők mit gondolnak arról, hogy festék szuróval lefújnak. Egyértelmű. E, e, e, ezt nem tudom. Tehát, hát ez... Akár értelmeztetném úgy is, egyébként azt mondják, hogy továbbra is a jogeszközeivel fognak harcolni, hogy ezek után mit gondolnak erről az akcióról, és legfőképpen ennek a sikerességéről, erről őket kell meg, megkérdezni, nem engem. Én azt hiszem, hogy az a ö, tehetetlen dű van bennük is, ami valószínűleg sok hallgatóban jelen pillanatban benne van ennek kapcsán, hiszen jogosan azt mondja, hogy az önműsorának a hallgatója, a nézője, hogy a fenegyemek, hát ez már februárban már beszéltek róla azt, hogy mindig nem oldották meg, hát miért nem csinálnak már valamit. Én ezt, és erre mondom, hogy ezt még értem is, hiszen bennem is bennem van, de egyébként műten, a jogeszközövére lehet egy ilyen dolgot tartósan megoldani, hiszen egyébként más módon nem, látjuk, van erre egy jó példa, ebből következően, én ezt értem, csak azt szeretném mondani, hogy most egy olyan dolgot boronálunk, amely nem boronálható így. Nem fogom emiatt a demokratikus koalíciót megkeresni, fogalmam nincs, hogy a demokratikus koalíciónál ezügyben kit kéne keresni, és nem keresem őket meg. Önt nem a demokratikus koalíció, helyet keresem nyilvánvalóan nem tévesztettem el a házszámot ilyen mértékben. Értettem, de értem, ez nem fogom tudni az ő. Azt is értem, csak azt mondom önnek, hogy a demokratikus koalíció jogérzéke az máshol van, mint az öné és az enyém, de leginkább az öné, mert itt ön a főszereplő, akarva-akaratlan, miközben a moralitása az lehet, hogy ugyanaz, de a moralitása és a jogérzéke diszkrepanciája az másféleképpen alakul. Ön a jogeszközeit választja, őt pedig a jogeszközei elé a festékszórót helyezi, amivel egyébként egy olyan véget nem érő folyamatot indít, hogy az egyik lefújja, a másik lecsiszolja, az egyik lefújja, a másik lecsiszolja, egészen addig, amíg a jogeszközeire sort nem lehet keríteni ezzel a dolgot az irritáció szintjére hozza, és egyáltalán nem biztos, hogy amikor a jogi eszközeivel a helyzet akár meg is oldódhatna, akkora meg fog oldódni, mert egy olyan irritáció jön létre, amelyre a jog eszközei nem biztos, hogy gyógyírt szolgáltatnak. Ez -e nem tudok elvizatkozni, -e. mert valójában az történik, ami eddig is volt, hogy akkor ez Napirenden tartja ezt a kérdését. Végén tényleg emlékhelyével fog válni. Így, pontosan. A valószínűleg egy ö, ö, a számára elítélt szubkultára a számára jelen pillanatban is az ö, a dolga. De én nekem semmilyen befolyásom nincsen az önáltal említett ifjúsági szervezet felett. Nem is hallottam még korábban róluk, ez valószínűleg a hibám. Nem, no, és de, de, de, én, de nem hiszem, hogy ez, sőt biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz a megoldás. Miközben még egyszer mondom, nem győzem eléggé angsúzni, irritál és frusztál az egész helyzet, nem tudunk gyorsabban haladni, de meg kell, ezt el kell, és el kell fogadnom, a, és a budapesti közművek vezérigazatója meggyőzött arról, hogy az, hogy én ezt e, sürgetem, a végén még elfújuk e, hibázni ezt Tehát, és a és a szégyen szemre pont azok fognak győzni jogilag, ha elmennek esetleg bíróságra, akikkel szemben most felaknunk akarunk lépni. Ez egy ilyen helyzet. Mekkora a diplomáciai készség és érzékel ahhoz a területhez, amit ön végez, nem ehhez az ügyhöz, úgy általában? nyilván kell, szerintem az, az élet minden területéhez, különben egyébként hamar azt találja az ember, hogy bár igaza van, de nem tudja érvényesíteni az igazát, mert rossz, rossz szempontból rossz hangulattal közelíti meg valamilyen kérdést. Aki okay, akkor a frusztráció, az milyen kárt okoz Kis Ambrusban? Talán kárt nem okoz, az az eh, miközben egyébként ezekben a dolgokban racionisan tudok gondolkozni, ez még eh, számomra is olyan ügyeműben eh, folyamatosan érzem magamban azt, hogy valamit kellene tenni, miközben racionisan tudnom kell, hogy tesszük, amit egyébként a jogi eszközökkel lehet tenni, de csak azért mondom, hogy mennyire furcsa, eh, a múlt két hete, amikor beszéltük, hogy akkor a mai adás egyébként eh, rendhagyó lesz, hogy eh, kicsit nekem kéne elkezdenem a beszélgetést, akkor így magamnak fölírtam két témát, ez volt az első, tehát magam akartam szóba hozni, pont ez ilyet a frusztráció miatt ami bennem van. Nagyon szépen, köszönöm. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy elközelebbi alkalommal ne lehetne ön a történetek propagátora, én sem önnel, sem a, bizt, a fix beszélgető partnereimmel soha nem fogom úgy érezni magam, hogy ne, ne tudnánk elbeszélgetni. Ennek Azt... örülök. Ez, ez teljesen egyértelmű, és akkor most uh, kihasználom majd azt a lehetőséget, amire lehetőséget adott nekem, a szóismétlésére, elnézést, azt a bizonyos találkozót, hogy ütjük. Én azért uh, köszöntem meg a megkeresést, amit én uh, kértem, mert hogy ugye elutaztam, de most már itthon vagyok, és akkor találkozni fogunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezést. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra. hallották a főpolgármester általános helyettesét. Ami az beszámolókat és egyebeket illeti, arra sem ma se nem kerül sor. Én egyetlen egy dologban ajánlom fel a betelefonálás lehetőségét, ez pedig a sírja. Gyűjtöm a szavazatokat, demokratikus lendület vagy jog. E tekintetben um, Kisambrust és Fialajánost ebben a sorrendben ajánlom önöknek. Amikor azt mondják, hogy demokratikus lendület, azzal a nacionalista zónára is szavaznak, hiszen ők kart-korba öltve cselekszenek, egészen más e, indikációval természetesen, és természetesen indoklást is hallgatok. Tehát miértlenség akarom a nacionalista zónát és a DELT összemosni. 061, 253 88 12, ha jól mondom. Igen, ki van írva. Megvárni, amíg letelnek a határidők, vagy festékszóróval kimenni. 061, 23, 88 12. Csak mondom, János, hogy ezügyben a levelezés lezajlott, úgyhogy minden rendben van. Stimmel a négy történet. 0612538812, fogalmam nincs, és nem is fogok utána nézni, hogy hány néző követi jelenleg a Kejfe élő élőlebonyolításunk Aki követi, vajon erkölcsi köterességének érzi-e azt, hogy ebben az ügyben, itt most, hangban megnyilvánuljon. Öreget. Elveszt. András! Nem lehet benyomni a gombot, hogyha telefonálnak. András! Most lehet. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! a még letárdik a határidő. Nagyon szépen köszönöm. Indoklást akar mondani? Nem. Köszönöm. Akkor még az Andrással. 061 253 Engedjék meg, hogy nagyon röviden kommentárt fűzök ez a történethez. Én azt gondolom, hogy ami ezzel a sírhelyel kapcsolatban történik, ez felháborító. Származásomnál, történelem felfogásomnál fogva a az nehezen tudok objektíven viszonyulni, de mindent elkövetek ennek érdekében. Ez egy interaktív műsor. Az interaktivitást arra az időre tudja felajánlani, amikor egy idejű a műsorkészítés, azzal, mint ami adásba kerül. Korábban ez egy olyan műsor volt, amelyet zömében olyan emberek követtek, akik az élőadást követték, és az utána nézés és az utána hallgatás lehetőségével csekély mértékben éltek. Ma ez egy olyan műsor, amely élőadásban nagyjából a nézői és hallgatói számának az ötödét, a tizedét mutatja föl az egyidejűségben. Ez pár száz ember. És aztán lesz belőle 2000, 3000, 4000, 5000, néha több. A kérdés az, hogy mindazok, akik most egyidejűleg követik ezt a történetet, vagy követték, azok ebben a történetben meglátják-e azt, amit a Kefe Jancsi az elmúlt 23 évében mindig központi jelentőségűnek tartott, és amiben mindig elementáris vitákat, Kavart és magas hűfokot ért el. Nem az élő műsor vagy a telefonálás lehetőségét akarom megvonni önöktől, hanem arra szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy miközben a legkülönbözőbb szempontokat tudják hangoztatni, itt most eltelt nagyjából 8 perc, és egyetlen egy telefon futott be ebben az ügyben, amelyet a key fejlőnség 10-es tart fontosnak. Nincsenek szövegek, szégyeljék magukat, nincsenek szövegek arról, hogy ez most másról hogyan tereli el a figyelmet. Csak felhívom szíves figyelmüket arra a skandalumra, ami itt most történik. Hozzátéve, de nem azt kérdeztem, hogy mennyire vannak felháborodva, azt kérdeztem önöktől, demokratikus lendület vagyok. Egy ember telefonált, egy ember adott leszavazatot. Elvileg addig maradok, amíg szól a telefon. Ám ha nem szól a telefon, a mai műsornak 9 óra 12 perckor vége lesz. A pontos idő 9 óra 10 perc. Lássuk, hogy az elkövetkezendő két percben hány telefon fut be. 061-253-88-12. A szóátvit értelmében a pénztártól való távozás után semmilyen reklamációt nem fogadok el. Jó reggelt! A szóátvit értelmében a pénztártól. Jó reggelt! Semmilyen reklamációt Jó reggelt! Nem. Figyelek! A jog sajnos. <laughs> Miért sajnos? Hát mert indulatok vannak, nem? Én önt kérdezem, nem általában. Van-e önnek egy fiatalabb énje, amely kimenne, és demokratikus lendület lenne? Hát, lenne. Mikor vesztette el? Hát a koronnál fogva. Hány éves? Lassan 70. Melyik életkorában ment volna ki? Hát úgy 20 évvel ezelőtt. Köszönöm, hogy hívott. 061-253-88-12 Jó Györeget Jó kívánok! Szerintem is a jog lenne a fontos. Kérdezhetek? Igen. Mi a véleménye a demokratikus koalícióról? Szerintem ez egy nem igaz csapat. De most melyik a nagy, tehát most a pártról beszélek, nem a lendületről? Nem tudom, annyira nem ismerem, hogy így határozottan véleményt adjak. Félért? Én, nincs jó, nincs jó én azt kérdezem öntől, hogy vajon a demokratikus koalíciónak nem kellene azzal kapcsolatban megszólalni, hogy miközben az nagyon nincs rendjében, rendjén, hogy egy aktivistájukat halálosan megfenyegetik, de az sincs rendjén, hogy fekete festékkel fújják le. Vagy pedig arra biztatják az embereket, hogy egy ilyen szituációban a szó szoros és a szó átvét értelmében itt fekete festékkel, máshol pedig másféleképpen járjanak el, ha ilyen mérvű amoralitást találnak. Én úgy gondolom, hogy nem biztatták őket. Lehet, hogy csak Mögéje bújta egy demokratikus koalíciónak. De mit? Elnézést, asszonyom, nem erről van szó. Tehát ez a demokratikus lendület, ez az ifjúsági szervezete a demokratikus koalíciónak. Ennek következtében itt semmi bujkálás nincs. A demokratikus koalíció nem fejtett ki azzal kapcsolatban véleményt, hogy elítélte volna a demokratikus lendület festékszórásával kapcsolatos tevékenységet. Én úgy gondolom, hogy ez se valós. Mi nem valós, asszonyom? Akkor mi valós? 061-20-388-12 Ez te vagy János? Nem csak, semmi gond, halkítva, hallom, tehát semmi, nem kell néz is kérni. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello. Figyelek! 56 egyetemmel együtt 57-58 éves jogkövető jogászkodás után rendkívül demokratikusan kimennék réselővel, egy bányászkalapáccsal vésővel, sóval és alajjal. És ezt megtenném másnap, meg harmadnap, hogyha ezt építeni, gondolva, ahol sűzom együtt a nagyszüleimre, rokonságra, és teljesen függetlenül ettől, az magyarságra, az emberi nem én túl nagy Az van. indulatát teljes mértében megértem, de aval meg ön legyen tisztában, hogy ön ezt most mondja, de ugyanakkor eddig nem tette meg. Kétségtelen. Hát, igen. Félre ne értsen, meg, nem biztos... volna valakinek. Akkor, akkor, akkor most nem elhárítom a felelősséget. De elhárítja a felelősséget, de tudomásul veszem. Tehát félreértés értés nehézség, én most nem buzdítom Önt. Én az indulatát is teljesen megértem. Sokszor előfordult velem is, hogy így nyilvánultam meg. Csak fontos volt ezt a különbségtételt megtenni a részemről, hogy az indulata mekkora, és ehhez képest eddig mit tett? Megtettem azt, hogy Lenin képet nyolc... A... 70-es években letem a fal. Én ezt értem, de ez ide most ez most nem releváns. Ö, itt most jelenleg. Nem lehet korábbi tetteivel egy olyan tettet pút, pútolni, vagy pútolni idézőjelben, ami itt most a történettel kapcsolatos, de ő most azt mondja, hogy ha ez egy szavazás kérdése, akkor nem a jog. A major mondta, hogy a színház nem demokratikus intézmény. Itt sincs demokrácia. Ennél de ez nem színház. Ö, ez már keserűbb, cirkusz. Ez nem cirkusz, uram. Auschwitz nem cirkusz volt. Elég, hogyha azt mondják, amit gondolnak, nem kell még külön valami magasztos épületet is köréje vonni, mert ha magasztos épületet vonnak köréje, akkor egyszerre csak a hülyeségnek a csimboraszója lesz verbálisan elkövetve. De nem ő ön, csak önök által, az én számból is ilyen verbális csimbora szók hangoznának el. Én összegyűjtenék 11 szavazatot, egyerően 4 van. De azért itt a, csak sikerült itt a citronpréssel némi telefonálást kiváltanom önökből. 0612538812 12 Újságosan nincs a téma elkényeztetve telefonálásokkal 061 253 88 12 először. Ne ásítozz. Mindent hallok, mindent látok. Ezt, amit most csinálok, ezt akár tizenegyig tudnám folytatni különböző emberek bevonásával. Jó reggat. Jó reggelt! Hát kicsöng a telefon, de nem veszi föl. Na, szóval én a jognak adnék előséget. Nem kell ebből még, még több felhajtást csinálni. Hát a telefon, de nem veszi. Köszönöm szépen. Én fölveszem. Ha kicsöng, akkor. Tehát ha önök hívnak, én fölveszem. További hat telefon futhatna még be. De ennél lendületesebb telefonálásra tartanék igényt. 061 253 88, 12. 9 óra 19 van. A következő dátum az 9 óra 21 Hát, ebből nem lesz tizenegy. Már itt, nekem volt egy mércés telefonszám, akivel beszéltem. De ezzel nem húzom az időt. 9 ura 23 perc van. Ennyire tellett ma a Kejfei Ancsinak hatását nem feltétlen a telefonok számában mérem. Bár kicsit szomorú, hogy ez a kis Ambrussal folytatott beszélgetés összesen öt reakciót élt meg. Dörö.fi Janos kukat gmail.com Viszont hallásra, viszont látásra.